Meie, meie, Nüüd tahaks tutvustada kallitele raadiokuulajatele mõningaid rohvamänge, mis on eelkõige seotud sellega, et mitte mingil juhul petta maailmas üldlevinud usaldust eestlaste suhtelisest ruudusest alkoholine. Osavõteid on võib-olla üks kuni viis ja mängu erinevaid versioone on viis.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 Viis eestlast joovad ära kümme pudelit viina. Üks neist valitakse välja ja peidab ennast. <laughs> Okei, alustame otsast peale. Esimene mäng. Viis eestlast joovad ära kümme pudelit viina. Üks valitakse välja. Ja ta peidab ennast kappi. Teised peavad arvama, kes on kappis. Oma vahel võib nõu pidada. Teine mäng on esimese mängu variant profidele.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 Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina, siis peab ta arvama, kas ta on kapis või mitte. Tegimist on kõige raske variatiiv, kuna siin ei ole kelleliga nõhu pidada. <laughs> Viies mäng ja ütleme soovituslikult võiks ennepidada nõhu perearstiga. Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina, siis peab ta arvama, kas on saada. <laughs>